Gure eskudago eridinamika, erabakitzea eskubidearen inguruan lan egiten duena, hui hartzun izan zuena, jasko egin zen egin zengizakate erraldoiarekin, mugimendua kesegitzen du tokian tokiko taldeak mundatu, zipar euskal egirat. Ere uh, zabaltzeko asmoa bada, ortarako, gomitatu ditugu, Ibantiko tiko ipetametsa, zaiuz, egunon zier? Bai egunon, bai egunon. Erabakitze eskubidearen gaia, baina bon, lanik eh, aski simpe maiten du, baina azkenean hainitz parametro ditu gai eh, horrek, eta zer da susen gure eskudagok eh, elburutzat duena? E, beraz, lehenik azpimakatu nahi dugu gure eskudago ez dela ideologia berezi bat edo proiektu politiko konkretu bat. E, gure eskudago gehiago jajera bat da, e, guk aldarik dugu erritarrek e, parte hartu behar dutela e, erabaki politikoetan edo edo ezain politikoetan erabakietan orokorki eta hori e, erabaki nahi dugula gu, gure geroa nola eraiki nahi dugun. Zerg e, erabakiak baina zer erabaki mota e, hartzea da gure esku da goren e, gogoetaren erdian azkenean? E, erabakiak izan daitezke egin ezberdinetakoak e, Gaur egun e, iparaldean ikusten dugu, lugalde kolektibitatearen inguruan badela adibidez e, ez bat, eta, eta adibide bat izan daiteke, baina pentsatzen dugu, zen dago ez, erritarek dugula hitza hor, guk zer nahi dugu, guk e, hemen iparaldearen zate, lugalde egitura ketauri bestakit, prefeta batek edo, Edo politikari batzuek hautatu behar duten gure geroan nolakoa izanen den, e, Hori da adibire bat da baina izan daitezke zelaborantza eredu, ze eredu mota nahi dugun, gai jaio eredu mota ba, nahi dugun. pixka bat egitakak impplikattzeak gehiago eta eta gure autuak elarazteat eta asumitzeat. Ametsa, ahzaioz, gure eskudagok, pxikabat ere dutzat hartu ditu Kataluniako prozesua, Eskoziako galdeketa ere bai. Nolaz ez gira zuen ustez egialde horien ein eh, eh, berean erabakitze eskubideran inguruan? Ez agit, pentsatzen hund leku bakoitzak eta badituela bere ezagugarriak Ezagubarri, eta kontestua desberdina dela Uste dut, Eskozian nasteko aski desberdinki pasatu da zenta zuzenki erresuma batuaren baitan dira eta beraz Londreseko gobernamenduak beste jarrera bat ukandu haien independentzia gogorri erantzuteko tenorean adostasun bat izan zen eta beraz erreferendun bat egintzen hori e, li eta ikel uste dut bai Kataluniarrentzat, bai beste leku hainitzetarako bai guretzat ere Kataluniarrak orduan ez dira berean, baina Azteko erritarrak e, biziki antolatuak direla eta e, sekulako jendetzak bildu dituztela aldarrikapen horren alde ikusi da eta presio horren aintzinean, errandezagun kasik e, azken tantuetara ino ere dutela mementu batzuetan partida hori, eta aurten hauteskunde e, eskunde plebizitario batzuen aintzinean dira. Nik dut, erritarren anto, arteko antolaketa zabalorrek zabal horrek, e, bako itzari Sinez hain barnera ino ere mandio gero sinisten duen herri baten kontraioatea aski zail dela eta uste dut, bereziki Espainiarrek aski burua uste izan dutela eta badutela oino Katalunian gertatzen ari denarekin. E, han bezala oino ez gira gure historia ere e, biztan dena, desberdina izan da. E, historia hori pixkat aldatzen ari da Azken urteetan eta horrek ere ematen gaitu kontestu berezi batean eta emeki emeki hemen ere antolatzen eta saretzen joateko ino denbora beharko da, baina uste dut, leku bakoitzean gauzak desberdinki pasatzen direla, naiz bestetako ereduak. Beti balia diren asteko ideia batzuen egiteko, eta gero bidea nola iten alden jakiteko ere. Erabakitze eskubidearen inguruan lan egiten du gure eskudago, egi dinamikak, jas sortu zen, edo, mugim, edo jartzu nahundi haukantzuen jas asteko eta bereziki egualetik abiatzen dela proiektua, aztapenean erranditaik, eta ari da, saretzen eta egituratzen ipar euskal egian. Eta, iban tiko epea epatzen inoan, egizakate galdoi hori, askarki hasi zen dinamika hori, Eztia hondotik pixkabat bat uh, txantu edo pixkat a uh, uh, dinamika. Ordoan, bai geda hemen iparaldean uh, geroztik... Uh... Uh, gizakate egaldoi hori egin zenetik mugimendua bat lokartu zela uh, egan behar da laire, gizakate egaldoi hori aintzin uh, ipakaldean antolatu zirela gizakate txipiak uh, mugan uh, lahanen uh, izpegin uh, dantxarinean, endaian, xaran eta bon, hori izan zen gizakatea egaldoia amak bat egun lehenago, eta horrekin asizen hemen ipakaldean uh, mugimendua edo gutiena aipatzen eta gizakatea uh, hori e, Giizaatejaldoiaontik pixka bat lokartu da eta e, joan den martxoan ziburun egintzen bilkura publiko edo aurkezpen publiko bat eta e, mugimendua berpisten ari da geroztik. I, bergatu, eh, antolaketa aski berezia du gure eskudagok ez da zinezko buruzagitzarik eh, edo ez da lakorik agertzen hasteko um, antolaketa berezi horrengatik berbada izan da um, ipar euskalegia pixkat gibelago <coughs> Ez dakit antolaketaren den edo, edo egoerak ere desberdinak baitira, leko ezberdinetan. Egia da, funtzionamendu mailan ez dela buruzagitzarik edo estela dela ola maile berezirik nahi duguna da albezain bat funtzionamendua horizontala izan dadin. Eta, e, justuki, erri desberdinetan, eskualde desberdinetan, e, ba, gure eskudago dinamikaren inguruan batzorde batzu sortzen ari dira edo sortu dira jadanik e, eskualde batzuetan, eta dinamikan dugu gehiago biziarazi eskualdeka edo errika. Eta, justuki, tokian tokikoa, Ipache Euskal Herria aipatuz e, zehazkiago, e, zertan dira tal, talde batzu badira muntatuak, Eh, bai, eh, badira, jadanik talde batzu biltzen direnak, eh, eh, ba, erabakitzeko eskubideaz ez da baidatzen ari direnak, ekimen batzu edo gaualdi batzu ere antolatu dituztenak edo antolatzen ari direnak, E, ba dibidetse bai ndaiaxara uruinan baiunan itsasu azparnealdean ba, endaia, xara, uhunian, ba, ionan, aldean, e, ba inguruan ba antziko ditut baina, e, badira hor talde batzu e, biltzen hasia direnak eta badira beste leku batzuetan ere ba, dinamika sortzen ari da e, ami kuzen baigorri e, garazialdean ba garazi e, bo, itsasun ba bon, badira bada badiraola berdinetan e, taldeak muntatzen ari direnak Uh, metz uh, Ahzaiuz, uh, tokiko talde horiek, uh, azkenean, gero elga uh, nola koordinatzen dira? Egiten da, gero bai honan, nolako horai uh, arte, beraz, bizpeiru bilkura koordinatzeko pixka bat, bako itza, bere lekuko ordezkari bezala joitzen da, nien daia inguruan moitzen nahiz, beraz, hemengo realitatea eta hemengo taldearen martxa ezautzen dut pixka bat, eta gero hala ere, uh, bai badelako... Aurten mugarri bezala ere egun bat ekainaren ogoita bata Bayonan ekitaldia izan endena ere e, goizegu erdian hori antolatu behar da eta horra begira eskualdeak nola moitzen diren ere elgarren berri izan dezagun eta elgarri gomendioak eta egin moldeak pixkat parte gatzeko, biltzen gira beraz koordinazio bilkura batean lekuetako ordezkariak edo lekuetako lantaldean ari direnak e, orain arte baionan bildu izan gira eta biltzen segitu beharko dugu. Ego jo galegiana pizka bat politikariak gaia beren gain dute edo beren ganatzeantzatu dira bederan, Hemen azken auteskundetan adibidez ez da inbeste aipatu politikarien hautan ez da inbeste entzun badia lan bat horien ganat joiteko. Em Nik uste dut badela lan bat horokorki e, jendartean eramaiteko, e, ez dakit e, gure lana mugatu behar dugun, ez dut uste mugatu behar dugun politikarier Nik dut gure helburua dela justuki egitak guziek e, konsientzia ardezagun guk badugula gure itza emateko e, hainbat gaitan hainbat gauza hainitze kunkitzen gaituzte e, politikan baina politika aparte ere bai badira gai batzu e, eta usteut, politikariak baino gehiago erritarrak, komentzitu behar ditugula, eba, badugula gure itzaerraiteko, badugula podere bat, eta podere hori behar dugula, behar dugula entzinerat eraman. Bi errealitatez behar dinetan bizigira, Ipare Euskal Herrian eta Ego Herrian. erritmo desberditasun horrek trabatzen aldu, gure dagoren dinamika horoko ga, ametsak Ez dakit, nik pentsatzen dut, aski moldagarria dela, erra itemaitugu ez, hau ez da ideologia berezibat, ez da proiektu politiko berezibat, baizik eta proiektu politiko guziek haien gauzatzeko aukera izan dezaten pixkat maina zabaltzea, eta jendeak bere proiektua intzina eraman dezan, pixkat bere eskuetan hartzea, beraz ez, ez dut uste, pentsatzen dut, gainera hegoaldean bertan ere ez leku guzieetan eh, abiadura edo erritmo bera, ikusten, beraz naiz eta e, mugaur hori senditzen dugun eguneroko errealitatean nahi baino gehiago, nik uste dut ez duela errealitatearen desberdintasunak e, dinamika honen e, filosofi eta eginbideetan olako trabarik egiten al, nahiz biztandena bakoitzak berea biadura ukanen duen, maina uste dut, leku bakoitzera moldatzen dela eta herritarrak aktibatzea aktivtzea dela honengakoa eta herritarren aktibatzeko ez delala errealitate desbardintasunen aitzakirik. Kataluniaren kasua aipatzen nuen e, Otionana gizatearen gehiengo handi batek egten duburujabetzaren galdeketa bat e, onahlezakela doranttzuna onak onahle bera bortxaz alde izan gabe, Um, hemen nola egiten alda behar bada abertzale mundutik piskabat arratago joaiteko erabakitze eskubidearen gaian? Eh, pf, ez dakit. Eh, erantzuna, baglin baginuen behar bada ez ginateke horre dugu hemen. Eh, ez dakit, uste, jendea joan behar dela, ur bildu behar zaila eh, lekuan lekuka... Eh, leku ez berdinetan eta iajaldean ere badira egoera ez berdinak, e, Ipajalaldeko eskualde ezberdinetan eta lekuan lekuka badira eztabaida batzu e, desberdinak izaiten aldirenak, eta uste bildu beharz dugula jendea jendeari e, bere eguneroko herealitatetik. E, Justuki eh? e, jendea pixka bat hunkitzeko aipatzen nuen kanpaina bat hautesonttzan inguruan badabaita, antolatzen dena, zer da sede hau. Hor duan, eh, ametxaka ipatuduen bezala, eh, bada haukten eh, 2008an elmuga bat, bo, ez dena berez guretzat elmuga, eh, baina eh, mugaji bat bederen jahia dena, ekainaren ogoita bat dena. beraz goizoktan hortan honan, elburua eh, el da, ba, gizakate baten egiteat, eta ondotik giza irudi ehaldoi bat, eta aipatu haute xontzi ehaldoi baten eraikitzea, eh, oialen bidez, Eh lehenago ala ide, e, eskualde desberdinetan badira bi ekimen mota edo aipatzen alditugunak, eh lehena da Joztunak deitutako dokumentala beraz eh, dokumentalo hori proiektatua izanen da eh, hainbat egitan eh, bon, batzu jadanik finkatuak direnak beste batzu finkatzeko tan direnak baina ondoko asteetan, hasteetan eh, dokumentalogek beritzahtzen du gure eskudagoren eh, ibilbidea eta erabakitzeko eskubidearen ba, ez tabaida plazaratzen du eta eh, beritzahtzen du ere bai eh, jasko gizakate jaldoia. eta bigarren ekinmena eh, edo a ipatzen alduguna dira ba, joste egunak edo egun bereziagoak e, hori bom e, berantako ere aipatzen alko dugu baina ekainaren 5 6 7ko asteburu hortan ba, e, e, ekimen ikusgarriagoak edo joste edo margoketa edo oial margoketa e, egunak izanen dira ere erriez berdinetan mugimendu albesain zabala oinoz zabala go izaiteko e, norbaitek nahi badu talde bati juntatu, zegin behar du? Beraz, presente bai interneten eta bai xare sozialetan beraz eh, kontaktatzen algeitu manera horretaz, edo eh, baya, erri ez berdinetan ere taldeak direnez eh, baya, urbildu, behar bada erri, errietan, galdetu eaz dinamika baden nor baden eta Ez dudatu, ba hori, sare sozialetan ere e, bestela dei batzuen egite. egitea. Beho da azkenen galdera bat, bier bukatzeko esperantzaz beterik abiatzen da e, dinamika hori? Ba, nik uste dut abiatzean nor nahi esperantzaz beterik abiatzen dela, eta gero bidean gertatzen aldela esperantza hori joaitea e, pixkaat aizea galtzen, edo bestenaz joaitea hori gehio indartzen edo zabaltzen, egia erran ikusi dutena azken hilabete edo asteetan, naiz denbora gutxiko berrabiatzia izan, ez dit esperantza txipitu eta gehio indartu eta konfientza eman jendeak senditzen duela eta jendearen hurbiltzean aski baikorki hartzen duela eta beraz ikusiko dugu ze formaz ezabaltasun hartzen duen, baina eni asteko abiatzean izaiten den esperantza natural eta ilusio hori ari pixka zabaltzen. Ivan, si tiguita... My... Niretzat berdin, eh? zinez, azken asteetan ikusten dugu eh, jendearen erantzuna, presente eginen, ere bai, bai, gogin, egunan eta senperen, eh, igandean, eh, irri uratzen, eta beh, jendearekin hitz egiten dugularik larik, dion bezala, eh, senditzen dugu zinez, eh, jendearen baitan gogo hori, eh, implikatzeko gogoa, gauzak aldatzeko gogoa, odan badira aipatu dituguna dibideak ere Eskosia eta Katolonia, nahiz eta egoerak behar da desberdinak izan, baina, Bat dira, inbat pundu positibo, e, jendearen erantzuna, jendearen motivazioa zinez e, plazera maiten dutenak, eta indarra maiten dutenak. Iban tikoipet, ametsak zaiuz, mire esker, gure eskudagoa ipaturik. Bai, mire esker zuari. Bai, mire esker